Egun Egunon, Ewerdion, Gabon, Mugei Merretara, ez duen bideo jokuen podcast, eta gure e, euskerazko mintza praktika. Nik e, brutal nauzue, Bartzelonatik, eta Meksikotik, Moreliatik, daier dugu. Aixo, Ewerdion, deno egin emendik. Zer mausaztea? Egin dauz, enlauz. Lazai, enlazai. Egin, e, bueno un meo piskat de... gaisotu zaigo azken egunetan eta horrek piskat aldatu digu rutina baina gainekoan ba. Onda. Ba nere kasuan ere bai, e, erdi gaixorik ibilenez aste osoan, Katarroarekin, alde batera eta bestera. Baina bueno, ba ba eh eske rapa ora gabiltzala. Beraz, ba inor ez da kontagiatu eta dena ongi. <laughs> Eta gaur, bai, esan. Siker bitoka joa gaixorik ostiametan. Bai, gar Bluetooth izango da, ez? Gure artean <laughs> dagoen nolabiteko lotu, lotura ikuste ezina. Bai. Horrengo aldian gaixotzen zarenen abitzat barkoia soilia <laughs> eh prestatzen joateko hande Gaiztuko zaigula. Bai, bai, bai, bentsat. Ba, azken egunetan beintzat bakarrik e, ba, ba, zar bat bestela estulean ari naiz, baina e, bestela ba, ba nahiko ondo ba, nahiko ondo azken azken ja biegunak. Eta hau esan da? Eta gure, gure, gure nobedadeak esan da? Gaur, e, Euskala beste batekin azigera? Bai, bai, bai. Zure proposamena eh, gainera? Eh, Ia batez pare bat dira, ba, bueno, unir lagun bat ustez bere momentu karen bere beste proiektu bat, utzi zeneko taldea e, mental garasia egiten genuenen eta bueno orain ba, bere barakaldoko laguneekin ba lurjo ta izeneko proiektua sortu e, du iba barriosen lagunak eta bueno, gainera e, ba bueno pizka amorro Batzuk ez gara kapazan tamborra jotzeko ere eta besteak multiinstrumentista instrumentizteak zaizkigu eta horrein arte bateria jolea zen eta orain bat su ba, jole birtu zaigu bai eta bueno nahiko proiektu interesgarria e, Lurt Jota izeneko taldea eta dola bilabete hogei e, urte geroago izeneko Ore gehurtze berandu barkatu in diska atera dute eta bertatik ba gustatu zaidan abesti bat aukeratu dut eh bueno eh metela radioetik ezagutzen na na suoenok ba gingo ba, e, oso zalean naizela eta bueno tal abesti honetan ba Jota Sangre do bueno eh Bueno, ahora en Jsang. Ah, Jsang, bai. Es, vai, vai, es alguna tienda, baina bueno, eh Bertako Aveslaria, berekin eh bertsi o sea, colaboración dute eta gustatu zaitabezie. Ba orren zu go pizka baldillo. zain, nola musik, e, abestiaren e, ba, doiua hau, ba, ba ikusiko du a, entzun, entzun alditxo bat, eman barko zailo hori, e, e, ikutu jebiekin, ikutu rockeroekin ba, buna, e, esan bezala, lur jota ogei urte beranduago eta hau esan da e, e, bideo jokuekin jarraituko dugu, kasuenetan gaur daier zazten da eta gaur, e? ba, ba joku futurista batekarri ekarri dizu. Bai, bai bueno, casualitates eh, edo roboten tematikarrekin jarraitzen dut, baina bai estilo aldaketa bat, eh, eta kasu honetan, bueno, aurrekoetan sartua naiz, ba beste estiloetan, eh eh bueno, gero thriller psikologikoa zen alterreko horretan mm -hmm. eta horrein, ba, shooter batekin joan naiz Mech mm -hmm. Arena izeneko joku batekin e, eta hori, e, pixkat aldaketa da, bueno, pertsonak hemenen hemen en, ba, robotak zuntzen dituzu, e, zure armekin baina bueno, e, Proposamen bueno, bitxia zen zu horretan e, eta bueno, orain ikusko dugu analizion Ja sari rutu eta nere partez ba zein zan zen duela, bi edo bidali nizun ba e, bat or, Google Playen astero e, eta eta hien egunero hartzen dituzte eskaintzak eta jokuen artean. Eta nere kasuan ba bilatzen ditut, e, Redditen ba o subreddit bat edo su bat non e, ba, bueno, Android Playeko eskaintza hartzen dituzte. Eta, e, hartu nuen eskintza hori, ba, Legend of the Moon jokuaren ada. E, Metroide eta Kastelbaniaren nikutuak dituena, oso, bueno, naiko joku simplea zentzu batzuetan, baina, bueno, oso entreteni eta gainera, bo, ba, bueno, ba, ez dizu bizkat esklabizatzen, e, jokua maitzen zu, bukatzen da, ez dizu jo, e, gehiago jolastu beharrik, beraz, ba, kaso horretan, ba, ba guztatzen zaigun motatako jokua. Zabatzela, Legend Legend of the Moon. Eta, hau esan da, e, Disclaimer txiki bat egin bar dugu zeren, ba, joan den azteko aurreko saioan, e, komentatu genuen, e, antxeta erratean emititu bat zen lehen saioazala, eta kasunetan, ba, antxeta erratean troleatu digute. Bai, bai, bai, bai, bai, bai Beti... Ba, bueno. Ba, barkatuko dieguz, eh, bueno, orain, eh, denboraldi berriaren hasierarekin ba, pixkat... Eh, lan ez eta egon dira eta ba, ba, aurreko astean esan zidaten ba, nila ni negon kezkatua hajo ez diotidatzi esateko prestatu gura alelengo saioa igotzeko irratira eta esaten dira ez bera lasai, ozea asigara az, botatzen saioa eta nina nola? <risa> <risa> eta gure <risa> jarrindu gu Egin dugu promoa eta guzti eta joare gara botatzen saioa tani. <risa> eta ba, guri troleatzen, ba, gu pentsatzen denun ba, bueno, jarri dezakaketela e, bazkeneko ba, saioak, pixkat, hobeto moldatzen ari garen saio hauek, eta ba, beraiek kasurik ez, hasierako saioa jarri dituzten, nongu ba, ba, pena asko ematen dugu, orain ere bai bainan, Ba, haure, eh, ba, lehenago gehiago ematen genuen, ez? Gehiago. Baina horre, ga, ba, gauza oso positiboa du, non, ba, jendeak ikusko du, eh, zein nongi grabatzen ari garen orain ez da? <laughs> ba, ez berdintasuna, ba, batean aste bat ikustera ikusko dute produkzio pixka lantua goa, eta zengo, te hemen. Oh, ikara garria. Ba, bueno, eh, jakinaztazuela eh, Antseitarratean entzun dezakezu, dezakezuela saioa Agian, eh, bertan entzutena Olide. izarete eh, Arrosasarean ere bai uste dut, eta ba, hau esan da, eh, beti bezala ba, akizute, eh, Instagram bat dugulan, no, ne, ba, ba bueno ba, eh, gomendioak eta bar jarri idatzi dezakezue, eh, Instagrama Mugeimerrak eh, da, ez daka galerarik nahiko simplea Eta horretaz gain, bare bai, ba, diskors zerbitzari bat dugu, eta bertan, ba, ba, bueno, bertara sartu nahi baduzu, eta hor, eh, ba, bueno, ba, zuen gomendioak, edo eh, nahi duztuena jarri, ba, hor aurkitu gaitzak ez dure, bai, komentatu bar dut, ba, azken aldian dexen, te jolazten egin zela eh, Brawl Stars, eh, duela bizaio, eh, ba, bueno, aztertu nuen jokua, eta, ba, ba, ez dakit, ba, pentsatut, ez, ba, bertan, agian, aurkitu dezakegula nola baiteko ba jendea jolasten dela jokura euskeraz jolasten garenak eta ba ez dakiten zola ere bai gure artean ba mintza bat egin dezakegu uh -huh. oso, oso bai okay. e, ba, ba bueno ba seguraski errealistaz den ilusio bat baina hor dago hor dago, hor dago eta hau esan da eta musika pixkat jarrita ba, e, da herzen jokuarekin hasiko harak, kasuetan mek arena gon e, aipatu ezela ba, estilo ezberdin eta murrilzera voltatu naiz eta kasu honetan ba hautatua bat izan da eh honentzen beiratzen e, aurreko saian aipatu dezela ba, aukera pizkat indiagoak edo keda bueno pizkat 80karen markakoko va suterak pizkatak dituztenak baina bueno Uztu dut aurreko saioan nahi batu nuen, eta berriz ba, analiziarekin hasi aurretik argi gelditut adien esango dut oso oso txarra naizela zela jokoetan. Eta horrelako jokoetan, oraindik e, nabariagoa zen, orduan duan ba, beste proposamen bat bilatzera joan naiz eta azkenan ba, mekarena izeneko jokoa horkitu dut. Eta bueno, guztatu zaitean batean, eta bueno, eh joko hauekin hasita hau ikusten ari naitenez, eh ba, erebai shooter bat da, kasu honetan 3 ba, mugitzen den shooter bat. Bai. Eta bertan ba, ez da hintsarra. Bueno, eh fisker eh joan den ere evoluzio azalduko dut, osea, charra naiz, baina bueno, Baina horren gutziago. Harkitu nire nitsoa, e, nire forma bapiskat ez horren txarra izateko. Oso, no. E, Asinintzenean, e, nipen txatzen nuen baya, e, o sea, tituloa aia aukeratu okeratu nuen e, analizioa netarako, Gabriel Garcia Márquez Idaas Lebe Kolombiarraren novella ezagunenetako bat erabilitz. E, Kronika de una muerte anunciada <risa> baina ba azkenean ba, George R R Martinek ba, sinatuko lukeen gidoi aldaketa batekin ba analisia lortu dut ordoan ba ziko gara e, Mekarena esan bezala ba, roboten borrokotaso ere, baina ba dola bi aste edo ekarri nuen e, Botwor Adventure jokua ba jabatu jabatutzen Mm -hmm. Ba kasu honetan ba, Suter bat tiroketa joku batean sartzen gara. E, e, Jokoan lehen aldiz sartzeakoan, ba, bueno, e, us joku askkorekin gertatzen dela hori ba, jokuak e, automatikoia bizotzen zaituela badatu gehiago jexi behar dituela eta a, aukera ematen dizu egiten duun bitartean, Ba, jokoaren tutorialarekin hasteko eta pixkalia ba, ja, jokoan bareratzen hasteko. Eta kasu honetan ba, e, bost, bost, bosten aurkako borroka batean sartzen zara nik uste dut botekin mm -hmm. ta Bagor hasinintzen petuatzen jo, ba, ez naiz horrentxala joko honetan, baina bere halaba ilusia hori zapuztu zitzaidan. Eh, hokua ba, ja, ba agertzen zara hasierako pantailan hangar batean agertzen zara eta hor robotak ikusiko dituzu. Hasieran bakarra izango duzu, baina hobetu ba, kolekzio handitzen joango gara. Hasiera batean eh hasieran bueno, ai monalena ipatu dahan modua karra Borroka modu bakarra izango duzu, ba, borroka azkarra edo dioena, bosten bos orka gertuko dira e, arena batean, eta bertan, bagure elburua talde aurkaria baino lehenago hogein egun puntura iristea izango da. Eta horretarako bi forma izango ditugu. Aurkarien robotak suntxitzea eta kontrol guneak atxe matea. Eta, bueno, eta bueno, gausaoiek lortuz ba puntuak pilatzen joango da gure taldea eta 100 puntora iristen den lehen taldea ba irabazlea sortatuko da. Eh, kontrolei dagokionez ba, ez dira bere ziki zaiak, eh, pantaila ba, bueno, e, eskatuko dizu jokoak. Eta ezker aldean ba, joystick antzeko bat agertuko zaigu pantailean horrekin ba, mugitzeko gure, pertson, gure robota eta eskuinaldean aldean ba, tirokatzeko botoia izango dugu. Eta, eta bueno, balak e, amaitzean in, e, tiroketa botoiaren inguruan ba, zenbaki batzuk agertuko zaizkigu eta horrek markatuko dugu ba, E, arma horrek, zenbait denbora behar ba, berriz kargatzeko. Eta horretaz gain, botohi honen gainean robot bakoitzak trebetasun bat aktibatzeko botohia izango du, batzuk ba, azkarra gohibiliko dira, besteak saltatu dezaket, dezakete. Eta, ba, e, trebetasun hauek ere ba, erabile bost segunduko uste dut karga bat e, izango dute erabilita gero. Eta, bueno, Egia esan, ba, egun batzuk oztatu zitzaidan, ba, ulertzean nola funtzionatzen zuen jokuak, ze borroka hauetan sartzen zarenean, e, e, puntuak pilatzen juten zara, ez divisioz igotzen joateko, eta klaro, ni ba, borroketan normal sartzen nintzen, eta borroka ba, hasunde zella osorana izenez joko hauetan ba, borroka borrokan bakoitzeko 3 edo 4 e, borroka kaskaritzaten ditut eta kontua da e, orduan e, konturatzen hasi nintzela, e, ba hori puntuak gal... irabazten dituzula irabasten baduzu baina galtzen baduzu ere orduan E, beste borrokoan moduak des, desblokeatzeko ba, bederatzigarren dibiziora igo behar zara. Eta, eta nik ikusten nuen e, nere puntuazioa, e, dibizioan eta beti berreun puntutan negoen. Eta dibizioz igotzeko laureun puntu behar nituen, taso non ustraz. E, orduan ikusi nuen, ba, zure taldeak irabazten duenean, E, taldeko berena baldin mazara iruru gehi puntu irabatziko dituzu, berroita bort, eztela e, ogeita hamar eta horrela. Baina... berdina gertatzen da galtzen baduzu. Orduan... E, zure taldeko horneina baldin mazara ez duzu punturik galdut baina eztela ba, amabost, ogeita hamar, berroita bost eta iruroge puntu arte galdu ditzakezu e, zure taldeko okerrena bazarra eta galtzen baduzu gainera. hori gertatzen sitze denoz behinka eta papatean ba partida hon bat izan da irausten dituen puntuak ba ja, galtzen dituan. Claro, suposatzen dut horren <coughs> orre, atzen dagoena da azkenean ba puntu hoien arabera eh pixkat e, jarri e, ar, a, arerioak bilatuko dizkizula jokoak. Eta, ba, pinto bai. gehi hori irabazten dituzunean, ba, piskat maila horretatek igotzen zara, hareri hobiagoak bilatzen dizkizut, bertan, ba, ba, ba, bueno, irabazten dizute edo, eta berriz bera, ez da? Edo horrelako zerbait. Bai, horrelako zerbait nik uste dut zen, aleatorioa da, eta, bueno... E, ba, bai, zuretalekiak, bai aurkariak, ba, dena aleatorioa da. Eta orduan ba, izan daiteko hori hasieran, e, ba, BBan ba, baldin bat zaude hasi berrien aurka jorazten duzu eta gero ba, pixi batigotzen baduzu, ba ya, denbora pixiak gehiago daramaten jokalarien aurka inozu eta orduan ba, pixkat zailtzen da kontua. Orduan, bueno, e, pixkaaka bada ere, bajun nintzen pixikata e, arrapatzen e, trukoa jokuari, Eta joko honetan, ba armekin hornitzek orduan, ba zure robotak zenbateko energia kapazitatea daukan, ba erabaki garbia izango da, ba arma hobeak hornitu a litzateko. Eta orduan, e, joko honetan ba lotsa gutxiago emateko ezinkesteko izan zen, ba Panther izeneko robota desbloketea. Ze honek, am, amagi puntuko energia zen, zuen, eta, bueno, armapitskat obeak ekipatu alizan izan izkion, eta horreri esker, ba, bueno, e, armagat hartu nuen mitzileekin, eta horrekin or, pixkat borrokatzen ikasi nuen. Zea ziren, kamikazea bezala juten nintzen aurrera borroketan, eta gertatzen dena joko honetan da, Ba, e, muniziorik gabe gelditzen bat zara, zei e, bat segundo kargatzen gelditzen zara, eta zu gelditzen zara, ba... Zalduta. Zalduta, e, eta orduan, klaro, e, ikasi barri zen nuen, eskutatzen, e, aur, aurkariaren, ba, eskuetan ez erortzeko, orduan, Horneri On, esker eta, bueno, pixkat hazi e, berrien aurka jolasten nuen ez, baina ja, nik pixkat arrapatu nionean trukoa, baina ja, lortu nituen pare bat m u en boarroketan, eta horri esker, ba, azkenik, divizioz igotza lortu nuen, eta, bueno, horneri pixkat baldin e, badatea, ba, arro-arro, neko arro sentitza egintziren, ez usan, no, jo, pentsatik. Lortu dute helburua. Eta burua. Etorduan, ba, alde batetik, ba, eguneroko lehiaketan, sartu ba, zaitu, sartu sai teske, eh, bat eta horrekin, ba, ere, ba, baliabide, arma eta gauza ezberdinak lortzen Juankoa gara. Eta horretaz gain, ba, Bi-biren aurka eta bost-bosten aurkako borroka berriak desblokeatuko dituzu. Eta, ba, esan bezala, bali abide gehiago lort, lortzeko aukera izango duzu. Azkenean, ba, borroka gehiago gogo, eta parte hartu dezakezuela, borroka ez, mota bakarra baldin baduzu, ba, limite bat daukazu zenbat puntu irabazi ditzakezun E, borroka oletan eta ba punto hoeek betetzen baituzu behar duzu hori berriz. Eh, esa arte, orduan eta bueno, eh borroka ez da e, mota ez berdeña balden baituzu, ba, batean ez bada bestean ba oraindik aukera izango zu borrokatzeko. Mm -hmm. Orduan Ikusten duen ari nahi izenez, ba, eh, ba bueno, ba, batetik ba, ba bueno, aukera ezberdinak eskentze ditu jokuak, batetik ba, hori zure robot aukeratu, baina robot hori ere bai eh, ba, modifikatu edo bizkate zure gustura utzi dezakezu gutxi gora bera. Ba, eh, like. Baldintzatuta ba, ze arma gustatzen zaizkizun erabiltzea edo gertuago armak edo. Baina bestetik ere bai, eh, ikusten ari nahi izenez ba, eh, jolas jo modu ezberdinak dituela. Hori da, hori da. E, asierako jolazmoduan ba, e, esan bezala ba, kontrol gunea, karrapatzea, zenelgurua eta bueno, aurkariak suntsitzea ere. Eta ja, bederatzigarren divisio horretara igota desblokeatzen dituzun borroka horietan, bibiren aurka edo bost-bosten aurka, ba da, Ez, ez da kontrol gunerik izango, eta kasu horretan ba, min, bi minututan eriotz gehien lortzen dituen taldeak, ba, puntua irabaziko du, eh, iru puntuetako oberena, oza, bi, bi puntu Baik. pilatzen dituen taldea irabazilea izango da. Iru partidatan, eh, ge gehien irabazten duena, ba, hori da garaia. Ja. Hori da, hori da. Eta, bueno, e, monetizazio sistemari dagokionez, kionez ba, bi txampon nagusi ditugu joko honetan, kreditoak izango dira ba, txampona arruntena, e, arma eta robot gehienak lortu eta hobetzeko erabiliko ditugunak, baina batzuk, ba, bueno, pixat, e, ezakitze kriterioren arabera, baina arma batzuk eta robot batzuk desblokeatzeko, ba, A txamponak izeneko... izeneko gure txamponak, baina... bidea edo, bai. Baina, eta, baina, eh, izena kaderatzen duen bezala, ba, A bat marraztua duten txamponak dira. Mm -hmm. Eta hauek lortzea ez da horren horreza izango, baina, bueno, e, ba, borrokaten parte hartuta eta batez ere ba, irabazita ba, lortuko ditugu puntu batzuk eta hauekin kutsa batzuk desblokeatuko ditugu. Eta hauek eta ba, jongo gara balea bidez berdinak eta tartean ba, txamponak ere, txampon berezi hauek ere pilatzen. Eta, bueno, e, ja, sartuko nahi izpiskat ba, jokoaren alderdi positibo eta negatiboetan. E, alderdi positiboan, ba, bueno, e, alde batetik, ba, bon, nire zelako jokalari txarrantzat, ba, puntatzeko orduan laguntza txiki bat izatea nahiko lagunkarrea da, eta orduan, e, zu joko honetan, ba, joistikarekin joyt, mugitzen nari bazara, Eta apuntatuta eta daukazun lekuan, ba, gutxikora bera, e, baldin badago aurkari bat, ba, nolaz baita ba, bideratzen zaitu horrera. E, ez duzu zenean, ez du automatikoki apuntatzen baina... Laguntzen zaitu, zaitu, eh? Laguntzen zaitu, zaitu e, ba, ori, e, bideratzera e, zure arma. Orduan, mm -hmm. ba, pixat errexagoa iten du hori. Eta, bueno, igual txorakiria bat da, baina ere gustatu zaidan gauza bat da, ba, esan bezala, ba, ez duzula pertsonen aurka borrokatzen, eta batakit bat ezkenan jokuetan, ba, ez, mordi iltzen zaren ba, igual alde batera errauzten duzu, ba, pertsona bat hiltzen ari zarela, baina, bonen, Neri horrek horrein ditu pixka datu ematen ditu zaki gaza pixka datu ematen ditu eta kasuan eta ba, ez da horren nitsuz izan ditzen zera azkenan ba, robotak dira sontzitzen dituzun aurkariak eta, ba, bueno, neri pixa eta errexagoa inzaitzen horretan oitzea dinamikara. Supartzen dutoren gainera, ba, e, zure egoeran eta handerretxean ba, aukita ba, beste beste modu batean ikusten zula, bideo jokoetako ba, ba, violentzia edo esplizitori. Bai, o sea, bueno, ni ni chikitazik holaz tudo ba, bueno, de berrietan beti agertu denean, ba ez dakiz zer e, tiroketa tiro dela, eta horreri ait, e, ba, errua buka, buka, botatzen saionen jokoei, ba txorakeri bat itzutzen zait. Mm. Baina gero pertsonalki ba badago ba, ba, sentimendu txiki bat, ba igual ez dakita aitatasunak hori era egin dian. Baina bai, ba, zuzenean, ba, jokuetan eta gainera ba, Call of Duty bezalako joku bat errealista dela, oza, benetan pertsona bat dirudizura aurkariak, oza, e, orduan, ba, erresagoa da, pixka sentitzea oztraz pertsona bat iltzen hori naiz. ez da herri, anoski, yeah. bai. joku bat da. Baina bai, e, sentimendu txiki hori, ba, ba pizten pistentza horrelako joko realistetan eta kasu honetan ba robotak direnez aurkariak ba, ez zokat zori. sorri Bai ni pentsatzen dut bai, adin kontua izan leikela zeren e, ba, bueno, a, egon nintzen duela pare bat ilabete jolasten bastante egon nintzen jolasten Call e, of Duty telefono video telefono tako Eta, mm -hmm. ba, egia, ba, nik adinari, pixat, erroa otatzen dugu, baina kontua da, ba, hainbeste ikusi duguan beste irakurri dugu, jartzen digutenean nola baiteko, ba, ba mili, indar militarraren glorifikaziori, ba, ba, <laughs> ba, disonantzia bat bezala ikusten dugu, ez? E, mundua ez dela, mm -hmm. ba, bideo juko horrek e, oh, e, erakusten digun moduan, ez? Ez da, militarra izatea ez da, kristonako zea bat, eta, ezagiten ne di horrelako ba ba, ba sensazio, bat ematen zian joko horrek. Mhm. Uh -huh. Bai, bai hori ere. Eh, bueno. Horio baina bai, bai azkenan pa ba, pertxonako zariwa ba, sentimendu ta sortuko dizkiote Pro ba, proposmen ez berdinak eta kasu honetan banria esan bezala ba, bueno, robotak direnez, bazkenean ba, ikusten duzu hori ba, nola suntzitzen dire robot bat zuzu, odol, e, odol putzu bat ikusten lurrean orduan mm -hmm. ba, bueno, nire kasuan hori pixkaterreagoa izan da. Eta ere ba, borroka nahiko dinamikoak direla, bost minutu inguru irango dute, bai kontrol guneak atzeman behar ditugun partidek, zein bueno, erioz pila, gehien pilatu behar diren borroketan. Eta, bueno, e, normalean, hasier bai, ipatu dugun bezala, taldeekideak zein aurkariak bai, modu aleatorian aukeratuko ditu jokoak, baina e, talde batekin ondo joan bazaigun, ba ukera daukagu eh partida hori bukatuta irabazi badugu esaterako ba jokalariguztiek eh izango ditugu 30 segundu eh partidaan jarraitu edo, edo gurean garrera, e, angarrera gunera voltatzeko Eta hor bueno, horrek aukera maten dugu, pixkat hori ratxan baliga gaude, bat ezaren ni bezalako jokala, super jokalari ekin, <laughs> pixkat jarra, jarraipen ahemateko eh, ratxa horreari. Ba izan, askotan, ba, ez da hon, hain, bueno, ez da hain garrantzean dikoa ba, ona otxarrizatea, ba iziketa, eh bagian ba, talde bere talde propio batekin, ba, seguraski kimika obea dugu edo obeto jolasten dugu. Batek bai. ba, ba bueno, rol bat e, e, garatzen duelako, bestek bestea eta ba, askotan horrek ba emaitza hobeagoak ematen ditu. Ja, bai, bai bateserre kontrol guneak agerrapatzekoan, ba, igual eh borroka batean egongo dira bat edo bi, ba, aurkariak suntzitzera e, dedikatuko direla gehiago eta besteak igual egongo direa kontrol guneak arrapatzen. Eta hori, bueno, ba, pixka txaskarri jozera pasal zaitpare bat aldiz, ba, ba hori ez dakit zergatik ba, batean, e, borroka batean, e, aurkari pilea bat suntzitzan egituela, eta hor ni klara hori, nintzen e, pixka e, Taldeko e, suntzitzaia edo, e, aurkariak suntzitzeaz... E, arduratzen zena. Arduratzen zena, eta hor da borrokarako sartzen manentzen, baina urrengo, urrengo abopatean ditun horre bestia aurkari <laughs> suntzitzen, eta taldeak ba, galtzen zuen, baina bueno, dengo <laughs> bueno. diogu seingo dio gaña ikustenen ni flipatzen nena nauena na, e, visualki e, jokoa dela nolaizteko ba natura bat non estetikoki ta eh asko eh maparen diseño asko Overwatch jokotik hartuta daude eh e, jokoaren ezkutua ere bai Overwatch jokoaren e, oinarrituta e, dagoela ba, ba argi eta garbi, garbi esan dezakegu Eta gainera ba ba kalotuti bezela hor joko honek ba, bat ematen du. Ez <laughs> izango den baina joko honetara engan, kristonako engantsada tar arrapatu dezakezula ematen du pentsat. Baiko egin gustu bai, bai ut. Bai, baina bueno, eh, orain eh, va bai, pizkata kontrapuntoa erakusteko ba noretza bai, joko honek dituen ba alderdi negatiboak aipatuko ditut eta bueno, hasieraik aipatu doan da divisio puntuen banaketa, o sea, dut ba hori eh no e, ba, gero e, borroketan ba, e, aleatorioki ba, borrokalari bat talde batean edo bestean sartzeko ba igual garrantzitsua da ba dituen jakitea eta horretarako igual ba horrelako ...dibizio hain dute, baina pixkal gehiagia egin zait, ba, borroka bakarrean e, irurogei puntu galtzera egiztea. E, Zer, adibidez, bueno, oso txarra baldin bazara, ba ulertu ezaket, ba, pixkat estankatu agalditzea eta, ba, hobiak direnek, ba, puntu gehiago irakaztea eta horren arabera ba, hobetzen ari direnak, beraien aurka braien artean e, jartzea, baina horren zaila izatea edo horren beste puntu galtzea, ba, pixka gehiagizkoa gehi, inzait. Mhm. Mm baina, e, beste aldetik, ba, ez da horren negatibo izan egin da, ba, e, Behin bederatzigarren ba, dibiziora egota eta puntuak alduta. Ba, amargarren dibiziora egiten mazara, gazdatutza egala pare bat aldiz. Behin ba, ja bederatzigarren e, dibiziora egota e, desblokeatu ditugu jokun modu horiek ba, jarraintuko ditugu horri izaten. Hortzuan hori ba, bueno, nire kasuan ba, erdi, erdi positiboa izan da. Bai, Baina... Baina... Ba. Jo, jo, eh, Jolaz mundu horietara jolaztuz zaitezke? Bai hori da, hori da. Mm -hmm. Baina, bueno, eh, joko honetan eh, niretzat ba, puntu negatibo honetakoa izan da, ba, behin eta berriro, arma eta roboto behak lortzeko ba, eskaintzaak asketzen dituzula. Bai. Ze bueno, eh nere konjatuarekin edo bueno, berak e, Call of Duty asko jarasten du eta orduan horri esker jakin dut ba gaur egun e, shooter eta tiroketa joko gaietan ba bueno, eh Fortnite jokoari esker ba skin edo azala azalak erostea do bihurtu da bizkat moda nagusia joko gaietan vale. eta hori bueno Igual, ba, pixkat e, jokalari retroentzat edo ba, pixkat txarragoentzat ba, txorakirea bat egingo zaigu. Baina behintzat e, ez du jokuaren dinamika, ez du zure obetzea e, e, eragiten. Ez mm -hmm. eta, bueno, azkaren kastatzen duzu dirua, bai, hori bakoitzaren eskutan dago, baina, bueno, E, azkenean nahiko fair-to-play da zentzu horretan, oza ez du aldatzen ba, zure armak edo ze, zein garra izango duzun, ze kapazitatea izango duzun. eta kaso honetan joko honetan bai, joko honetan bai da pixka peitu guen horretan, ze sartzen zaren aldiro, aurkitzen ba, duzu eskaintza bat, e, robot obeago baldo hortzeko edo arma obeak lortzeko, eta horrek sortzen duen nolaz ba ez parekotasun bat, bai. azkenean ordaintzen duenaren eta ordaintzen ez duenaren artean. Alege, ba, demora sartzen badi duzu, bezala ba, bai, nahiko adiktiboa izan daiteko joku da. Ba, bueno, ba, puntuak lortuta, ba, pixkaenakak juango zara, ba, balea bidea lortzen, armako betzen, eta e, robot berriak desblokeatzen, baina bai, ba, argi gelditu zai dena da, boz, azkenean free-to-play baldin bat zara, denbora asko sartu behar bestela Zer, ba, beste batek, hogeita ba, mar euro gastatuta lortuko ditu... E, zu, zuri ba, orduak eta orduak kostatu ditu za, zaizkizun robotoiek, ba, berak lortuko ditu e, momentuan. Emaitza, yeah. azkarragoak... Eta azkenean, ba, ba, claro, eh, ba, doan jolazten diren jokararintzako, ba, seguraski, ba, hori, ba... Ba, deso, desoreka hori esan duzuna, ba, ba, claro. <risa> Jolaztekoz eh, zailtasun bat bihurtzen da, ezta. Gila, hori da, hori da. E... Eta, bueno, ha, txamponoiek, eh, nortz baiteka, ba, aurreko jokoetan, ba, ipatu izan dugun, ba, premium txamponoiek, ba... Ere pixkat e, ba, bidea berean erangotek gaituzte. Azkenean, horiek ba, ngatik ordoin tzen duenak, ba, erratxako lortuko ditu balea bideak e, doainik jolazten duenak baina. Mm -hmm. Baina bon, ala ere, ba, azkenean, ba, bueno, pixkak egitegi iruditu zaiz hartzea ba, urteko joko hobehenen hornean artean, baina ba izazpi puntu gozteko puntuazio amango diot. Ba, azken batean, ba, nereka zoan, ba, ronka egingion nere buruari, eta eta orokorrean horrean, ba, bueno, esperientzia pozitiboa eman dik jokunek. Eta, gu, eta zentzu horretan, ba, emaitza pozitiboa eman gaudiat. Oso, ondo. Ba, horzen noten, eta hierzen, analizia, mek, arena, doaineko jokoa dela uste dut? Bai, bai, bai. Doaineko jokoa duztute, Play Storen en suposatzen dut agia, iPhone-en ere bai izango zuela eskuragai. Eta, hau esan da, eta ez dakit zeo zer gelditu ez esateko? Ez, ez, ez, bete dut. Ho, son Ba, hori esan da, e, musika pixka jarriko dugu, eta nere jokoarekin arikin joango ara, esamezela, The Legend of the Moon. Duela saio pare bat komentatu nuen, ba, e, tribunen asken dizkoa disco, antzuten nahi zela eta asko gustatzen nahi izai dela eta hau bertako abesti bat da. Hortu e, zute aste honetako gomendioa eta emendikan esamezela The Legend of the Moon jokarekin hasiko gara Lapurreta txiki eta garantzi gabeko bat izango zen gure arrebarekin biltegira sartu eta barruan zegoena hartu behar genuen bakarrik toriones edo zoricharrez lapurrita gaizki ateratzen da eta kutxaren barruan zegoena ilargia bere tokitik ateratzen du munduaren amaillera eraginez. Orain, deabru eta piztiak aski daudela, egoeratik bizirik ateratzen saiatu barko gara. Hori da The Lion of the Moon eh premisa edo historia eta horrela hasten da RPG Makerren sortutako joko hau. Bueno, hau ez dakit zehazki, ba, RPG Maker den, baina horlako lako, simple batean sortutako joku bat dugu. Eta, ba, asiera gore batean uzten digu, non herri guztia, gure arreba barne, hilik daude, eta hortikan agertzen dira gorpu guztiak, e, guk eragindako desastreari esker. Bueltako bidean, ba, jargia bera orkituko dugu, gu begiratzen. Izti eta mostroak deitzen dituen bitartean, Gure helburua bizirik mantetzea izango da. Alik eta txampongeien lortzea eta hauek erabilita gu indartzea eh, jokuan aurrera egiteko eta azkenik ba, gure etxaila garaitzako. Mekaneka aldetik joku hau ba, bi dimentsiotan garatutako eh, akziozko rol joku bat dugu. Eh, beste joku famatuen mega, mekanika mantentzen du, kasunetan ba, Metroidvania jokuen mekanikare bai mantentzen du non ba, ba, bueno, e, momentu bat batzuetan aurrera do atzera, egin beharko dugu ba, best, atzean utzi dugun ate bat e, ba, ate bat irekitzeko bat giltza hori lortu dugulako edo ba, e, dugun habilidad berri bati esker ba ate edo botoi bat desblokeatu hal dezakegulako. Eta ez da bezela, ba jokoa bi plataforma jokoa da, beraz ba maila ezberdinetan artean, ba gora eta bera egin beharko dugu ere bai, e, Super Mario bat izango balitz bezela. Eh bidean ere, ba, ispirituak izeneko isteneko ba, ba dakit, kriatura batzuk edo e, eskuratuko ditugu eta espiritu hauek ba gure inguruan flotatzen egongo dira. E, bere, eta bere kabuz e, eraso egingo dute mota ezberdineko izpirituak aurkituko ditugu, batzuk bat sua botatzen dutenak, besteak arriak, beste batzuk ba, izpiak, e, uste dut gaizkiz bainao bat sei direla, eta ba, esan bezala ba, bakoitzak bere botereak izango ditu, eta bakoitzak zauraski ba, momentu baterako edo besterako ba, aproposagoak izango dira. Baina normalena izango da, ba, aurrerago lortzen dugun hori, ba, besteak baino intartsuago izatea edo beintzat ba, besteak baino ba, emaitza hobeagoak emango diguna. Eh gainera ere bai, ba roljoko tradizional bat bezela, ba etxaia karaitzen ditugun enean, ba maiaz igotzeko igotzen joango gara. Eh e, moztro ba, emango digutelako honetan esperintzia ez da, ba, esperintzia ulertzen dugun bezala, ba, eta, ba, dirua izango da. Ez gaizki ulertu, esperintzia ematei dugute, baina esperintzia, ba, piskat, ba, gure ez daiztikak, piskat, igoko dituzte baina e, lort, jokuan lortzen dugun diru hori izango da, ba, e, diferentzia emango diguna azteren, ba, diru horrekin, ba, armadura hobeagoa lortu ezakegu, edo bizitza sendatu halko dugu, eta bar, Jokoaren el burua, ba, bere tokira bueltatza izango da eta bidean ditugun etxaia garaitzen ditugun bitartean, ba, bigarren mailan dagoen istorio txikiak ezagutzen joango gara. Jokoa gainera, bazken azken orduko gidoi buelta bat du, en, bueno, egiten duena, ez da kristonakoa, baina ondo dagoena. Monetizazio sistemaren sistemari ikusita, ba, jokoak bi bertsioetan saltzen da. E, batetik ba, ordaineko bertsio bat izango dugu, euro batean dagoena, eta grabatzen dugu aste honetan, ba, e, ba, esan bezala e, eskaintzan egon dena, kasu honetan doan. Eta bestetik, ba, doaineko bertsio bat izango dugu, berez e, aplikazio barnean erosketak sartzen dituena, baina e, egian egia esan behar badut, e, nik e, doaineko bertsio hau iztala dut biskat ba, konpartzeko, Eta nik ez ditut eh, joku, bar, joku barreneko ba, ba, erosketa hauek ikusi, ez dakit non dauden. Ez dakit beranduago desblokeatzen diren, zeren ba bueno, bere momentua ba, jokua pasatu nuenean, es e, esanue, nuen, ba, es zintzela jokoan berriz ba, lau 4 5 ordu egongo, ba jokua garaitzeko. Nik kasu ba, gomendatzen duan bertsioa euro batekoa da, e, ba, naiko merkea delako, eta gainera, ba, ez ditu iragarkia, ez duzu ezer desblokeatu behar, eta, ba, bueno, jokoa er dagoen bezala da, eta entreten dela pentsatzen dut euro batean. Gustatzen zaidana garatzei az dute zagutzen, baina, ba, nolabait joku zintzo bat e, iruditzen zait, ba, oso simplea, oso erreminta simpleekin garatu den jokua dela argi ikusten da, baina, e, Simpletasun horrekin, ba nahiko entretenigarria da eta nahiko luzea ere bai. Eh, jokoaren zaltasun kurba nahiko leuna da ere bai. Eh, orokorrean ba, errazta iruditu zaidan harren, ba badaude faseak non zaltasuna gora egiten du. E, ba azken etsai nagusia adibidez, nahiko zaila da. Eta ba bueno, ba kaso horretan aurrera egitea ba nahiko erresea izango zaizue. Naiz eta, momentu batzuetan ba, n -n nagusi e bat aurkituko zuen, non ba izango den. Gustatzen zaite bai, ba, ba, esan bezela, ba, e -ba, nola ba erredorrelako Maker simpletan sortu daitezten gauzekin, hain ba, gauza garatuak eta luzeak egitea, ez? E esan bezela, ba, simplea da, baina historia han, ba, ba, ikusi da, ba garatzaileak pizka bat ba, garatu duela, e Batez ere ba, ba, jokuan oiek, ba jokoan aurkiten aurkitzen dituzun pertsonaie sekundario hoiek, ba bere historia kontatzen dizkuzutela eta bar. Eta ba bueno, ba, gustatu zait, ba esan horren ba, ba, bueno, ba, erreminta simplekin, ba, ba, nahiko joku desentea egin duela. Eta beste gauza bat gustatu zaidana da, jokua bakarrik gordetzen dela. Eta autontakeri bat dirudi zeren gaur egun bizitzen gara non e, gara batean, non ba bideo konsolak, ordenagailuak edo telefonoak normalean ba jokua bakarrikan gordetzen dute, e, jokua ateratzen bazaiztu eta bar, baina ba duela aste batzuk komentatu zuen bezala, eh batzuetan hori ez da gertatzen. Eta batzuetan ba jokua ateratzen da eta ez du bakarrik gordetzen eta partida osoa gorde, galdu duzu edo azken bi ordua galdu dituzu edo azken ordua. Beraz ba uhum. ba bueno, honetan ba neri, e, e, orde, e, zera, telefonoan ez da e, gertatu, baina ordenagailuan e, probatu nuen emuladorearekin eta kasu honetan ba, joko ateratzen zen noiz behinka, eta ba, ba, <laughs> eskerrak gordeatzen zela ba ez eren bestela, ba ba zauraski, bi ordu ordu bateko ba, e, garapen hori galduko nuen. Ikustatu ez zaitan ataletan ba, teknikoki nahiko, jok, nahiko joku simplea da. E, ikusten da ba, proiektu oso txikia izan dela eta e, doan edo oso merke dauden edukiak erabili dituztela. Ba, adibidez, pertsonaien azalak, musikak eta bar txibi estiloko pertsonaiek ditugu. E, nola dituko anime inspirazioa bainan buru osa handiekin, eh supermariorenen doinu efektuak, adibidez ba, ba e, lortzen ditugunean ba ezagit, ez dakit e, bueno, e, nolabiteko garapen e, estena horret n, ba, o, garapen estena horri, eza, e, hori ez hori ezagutzen duzuten baina ba bueno bundle eta horrelako webgunetan ba, maiz ikusten ditugu eh erreminta komietartan simpleenak nak, ba eh, aurkitzen ditutugula eta kasu honetan ba, iruditu zait, ba orrelako ba, bueno Jumble eta orrelako webgunetan ba, lortu duela as, lortu dituela ba guztiak, astalak edo edo soinu efektuak, musika barne eta eta bueno, kasu honetan ba esan ba, ikusten da ikusten da ba kasu horretan jokua o horretan jokoa ez dela asko garatu, ez? Za e, segurasksi ba zentratu dela ba, jokua entreteni garria izatean eta, ba, bueno, ba, e, diverti garria izatea, eta ez hainbeste ba, estetika aldetikan ba, jokua ba, bukatuagoa izatea. Eta, e, azken atala gustatu zaitana, ba, jokua ingeles ez dago. Oso simplea da, eta ni pentsazuen normalean Ez dela e, ingeles ez egiten ba, jakin behar ba, Jokua honetara jolasteko Baina negia da badagola ba, ba, jendea, ez ari hula batere gustatzen ba, Ingeles ez dauden jokuetara jolastea Pentsatzen duelako zeho zer galduko duela Eta, eta bar e, Esam ez dela, joku honetan Ez gertatzen baina negia da ba, hori, ba, Jokua ingeles ez dagoela gust, e, Eta ba, Momentu batean edo bestean ba, nor, Norbait galdu daitekela Orokorrean e, gustatu zait jokua, esamezela. Eh, e, egin behar duen gauzetan oso joku, bueno, entretenigarria dela pentsatzen dut. E, Luzza penaldetikan asko gustatu zait. E, Izan ere, ba, nik lau bostor du eman dizkiot e, jokuari, aste osoan zehar. Eta e, ez dut pasatu, gertu gelditu naiz. <laughs> eh, egiteko ba pizkata ja alde batera utzi dut eta analisia idaztenare zi naiz. Baina ba, YouTube ba, gameplayak bilatuta eta bar, ba, ikusi dut ba, jokoa ba eh ba hori 4, 5 agian iraun dezakela eta kaso horretan ba, ba gustatu zait bilo bat hori, luztapen hori normalean hain joku simpleak edo bueno, edo bueno, patezere ba, ba e, Jokalari bakarreko joku hoiek nahiko motzak izaten dira. Eta kasunetan, esamen zela, hau asko gustatu zait. E, soño aldetik ean eta grafiko aldetik ean esamen oso simplea da. Baina esamen zela, ba, e, dituen akatzekin komiletartean ba, oso entretenigarria da. Eta luzepen egokia duela e, iruditzen zait. Bukeran kostatzen den euro horri ba, partide guztia ateratzen diozula pentsatu, pentsatu dut aste honetan. Eta augustia esan da, e, no, jokoari zei bateko nota emango diot Eta horrela galditu nez. E, Dudan egon nez, ba, esan esa bezala, joko entre, entretenei garria da, baina hain e, ba, simpleaz, atal batzuetan izaten zen, non, ba, pentsatzen nuho, ze, ze, ze alferkeria ez. <laughs> eta <laughs> eta <hau, laughs> bar dezute ez dute zagutzen ezertarako garatzailea ez dakin orden agian ba, ba, mutil bat edoneska bat da, bere beretzean hau garatzen baina ba esan interneten igarria baina oso oso sinplea eta ikusten da ba nolabait joku merkea dela ez eh esa mezela ba duzute, euro batean normalean eta aun nahiko maiz egoten da deskontuan beraz ba, androiden edo ba wishlist edo em, desiratzen ditut em, ba, zerrenda horretan sartzen bat duzute, ba, eskaintzan egoten denean em, doan em, lortu ezak ez dute, peraz, ba, bueno, pentsatzen dut kasu honetan, naiz eta doan euki ere bai ordaintzen intzen bat esan bezala euro bada eta em, ni pentsatut erosketa ona dela. <hazio> Eta hau zen, eh, Legend of the Moon, orain musika peskat jarriko dugu, eta saio orain amaiererekin gara. Eta saio amaitzako esan bardu dana, ba, ba saioak Instagramen hiru jarretzai editu dela. <laughs> eta iruak, ba, zu ni eta aitor. Hori <laughs> da militantzia, bai. Instagramen sartzen bazatea ikusiko duzute, ba, ze, ze argazki kaka igod, igotzen ditugula. Baina, kasua da, ba, ba, ni ez naiz diseinatzaia eta ja, editatzea nahiko kostaten zait. Gainera gero, ba, ba, portadatxo bat garatzeko edo, eta normalean ba, portadak ba, nahiko kaskarrak dira. <risa> eta kaskarra esatea ba, ba, hauza oso positiboan esaten dut ez da. Baina, <risa> hau esan da, ba, e, goboratu e, ba, ba, ba, Instagramen gaudela eta bertan ba, jarri alditzakezuela ba, zuen jolasteko proposamenak. Eta, ba, neri, esan, ba, esan bezala, ba, interes garrina, ba, seguraski, ba, ba, gurekin, ba, jolastea, ez? Ez dut esango beti, baina, noiz behinka, ba, hori, ba, hor ba, e, diskor zerbitzarianen bitartez, ba, txat, bat, lo, e, sortu zakigu eta, ba, zuek gomendatzen duzuten hauetako joko batera jolastea, ba, ba ezakit, nehi, ustatu kolitzaideak probatzea bintzat, ez? Eze? Eta, hain, Ordu ez berdintasunarekin bat pixa claro, bai. zaldu daiteke, baina nisa jatuko nintzatek ere. Bueno, agian orkitu ezakegu, ba, euskaldun bat hor Mexikotik bizitzen dena. Ez duzu aurkitu okay. ez da batu ahindik, da? Ez horre ahindik ez. <laughs> bueno, ez, ez ezagun esperantza galdu. Eh, ba hori gogoratu ere bai ba, ba, ez dakit aun noiz entzun gozuten baina eh ba dela eta eta bueno ba horren ba, entzun saioak ere bai eta ez dakit aukeratuzun eh datorren asteralako jokua oraindik edo ez bai, bai. Eh, norrie bueno, berriz ere RPG taragoaldatuko naiz guarding on tiles izaneko jokuarekin, uh -huh. eta, bueno, gai, ikusiko dugu, agero, temozko emaitzen bai, te, ematen duen. Hau, sorpresan hartuko zaitu, baina orain estadistikak eh, ikusten nahi naiz eta saioak amaika deskarga izan dituen eh? Oh. Ikaragarria, <laughs> norriztan da saio bentzuten duen, ez dakit, baina, bueno. Entzuten bagaitu zu, eh? Ba, eskerik asko. E, nere kasuan, eee... Boltatuko naiz, Boltatuko naiz, eee... Bueno, azte honetan bezala, ba, Ventura, RPG, jok, jokutara. Eta, ba, duela tembora daizente, eee... <coughs> Legend of the Skyfish, joku bat, e, eskuratu nuen, esan bezala, eee... hauetako eskintza batekin. fokua uste dut, eee ez dela oso garestia eta kasuenetan ba, zeldaren, e, zelda klasikoen ba, klon bat dela e, e, esan dezakegu e, pertsonaei bat, ba, bere kasuenetan ez dauka espatat, basic, eta ba, ba, errementeaz berdinak izango ditu eta, ba, bueno, zelda e, jo, bide jokuan izango balitzen zela ba, alde batera eta bestera joan beharko gara e, puzleak garaituz eta ba, pixkat jokuan aurrera ginda A, e, ez dakit que txolastu halkodu dan zeren ere telefonoan e, nahiki, nahiko gaizki biltzen da nire ne tele ne tele, telefonoaren pantaila karratu delako eta asko, e, aplikazio asko pantaila karratutan ba dira baina ba bona izan bezala zai, jolasten saiatzen saiatuko naiz ea ba astean honetan garaitzea lortzen dudan. eta hau esanda ez dakizu zeo zer gehiyo komentatu nahi duzun edo Eresen. Eh, bueno, ba oh. bini ba, ba, pentsatut hemen amaitzea nahiko ondo dagoela. Normalean e, nahiko gezkatzen naiz, zeren ez gira garaiz e, ba, amaiera ere iristen ez, hau irratian segurazki ordu bateko e, ba, lehioa dugu eta normalean ordu bat baino gehiago irauten du eta gaur berrogeita emeretzi gare minutoan dago eta horrek arrotzen nau pilo bat. Oh, so. <laughs> Ja, ba pixkanak arra, rapatuko dugu otruko -ra nienpizte. Bai, egingo du, egingo du, pixkarak egu <coughs> Ba hori, hau izan da, aste honetako mugai merrak, amaika garrantza joa, gaizkiz banago, datorren astean, gehi jo. A, jo. Yo.